També pots escoltar Radio Sant Boi Per internet Entra al web municipal santboi.cat I escolta'ns en directe Radio Sant online al web municipal Sant Bueno, amigos, pois sei que seguimos no 90 89.4 no da FM e aí temos un teléfono que é o 93 654 14 e temos outro 93 654 1500 e tamén temos un correo electrónico que é galegosnovaixo arroba gmail punto com johnblog que é galegosnovaixo blogspot .com. E tamén poden escoitarnos por internet. Radio sí. San Boy tamén se emite por, por internet, por e, tanto, como é normal, pues Radio San Boy, porque o poño moiísimas veces, pois, pues, escoitámolo por internet. Escoítamolo por internet. Acabamos de escoitar as, as sentencias de Manuel, de Manuel. <risas> a ver, vamos a colgar no noblo. un poquíño sí. Pero primeiro temos que, me parece que xa temos unha comunicación telefónica con Galicia, non? Si, sí, vamos a saludar. vamos a saludar a un home desde a Baixa Limia. Vale Vámonos ir a tua terra, Xulio Vale, bueno, eh, eh, a Orense, queres decirse Sí, a Orense, vámonos ir ás terras de Orense Beña. E vámonos ir con un gran amigo como é E a máis, honrame, telo aquí Beña. Así que, moi boas tardes, Lamela Hola, boas tardes Boas tardes, José, moi boas tardes Gracias por atendernos e por estar connosco Bueno, pois, pues, oh, a verdade é que para... Para nós é un placer e ademais, eu, como dicía Armando, unha agradable e, e grande satisfacción terte como, bueno, pois é, é o terceiro programa que, que emitimos aquí en Galegos do Baixo e para nós pois un placer, unha satisfacción enorme terte como unha, un participante colaborador máis. Ah, pois, encantada e ademais é unha persoa que eu son desde logo pasé moito tempo en Cataluña e o cual me dá esa satisfacción de saber que a voz que se abre, uma, que hai unha ventana nova aí en, mm. en Cataluña donde o galego, pois chega a todo ese colectivo, a grandísimo colectivo que temos aí de xente galega pues, en termos de satisfacción poder colaborar desta maneira estar un pouco unido a Cataluña a través deste medio tan bonito como é a radio, non? Si, sí, desde logo. A nosa pretensión é eso, de intentar que chegue este nos idioma... Pois, eh, que aquí, ao, no vaiso de bregat Que, que se estenda un, un bocadiño máis e Que saiban cousas Dos nosos eh, En Galicia e Falando de Galicia, a semana pasada estive este, Bueno, o sábado pasado estive estedes Falando dunha sorpresa extraordinaria dun, Con un cociñeiro eh, Punteiro Que non sei se estará aquí xa no, Na alimentaria de, de Barcelona Pois, eh, desde logo É eh, un cociñeiro extraordinario Que eh, é e que un millor pode falar dele eres tú, porque suponho que probaras os, os, os seus platos, non? Algún deles, sí, si, algúns deles, sí. Maravillas dele si. gastronómicas, non? As maravillas gastronómicas, que ademais, que nunha zona dun recuncho de, de, de, de Galicia, casi, pues, bueno, virxen, porque nos consideramos que este, que, que, que está incontaminado, non? Mm -hmm. Pois que teñan, pues, non sei, esas delicias e manjares extraordinarios casi estranxeiros, non? Bueno, casi non, de fer... Non, de... eh, totalmente exótico. No, Exo, sí. Pasamos desde os cocodrilos, aves struz, pasando por sí. as formigas que chamando eh, tanto que sorprenderon, non? Si, sí, sí, sí. a min sorprendeu me desde logo. Si, sí, si, sí, sí, sí, no. por un pouco ver a ave e tudo iso. foi a que probei eu. E despois, aí os os propios pratos de, ahí, non? A, no. O arroz de, de, de, de era querido venado ou de, de ciervo, como era? o arroz de, de corzo de eh, a pieza de caza uh -huh. tradicional si, no? si, sí, sí. ademais un gran aficionado á caza, porque este si sí. sí que sabe cazar, uh -huh. porque como comentábamos tamén no programa eh, con Xosé pois pues, eh, é un cazador que dicen, hai que cazar tantos e eh, despues de aí xa poden salir que se acabou o conto uh -huh. e iso claro. é un cazador eso que que, porque sabe respetar Claro, pero tú piensas que está, no en unha terra Donde a inmigración durante muitísimos anos foi toda tendencia, tendencia hacia lugares Donde se manejaba a hostelería. E mm -hmm. entonces hai que ver a cantidad de xente que maneixa perfectamente todas esas artes, os secretos do boco fiñar, e mm -hmm. ademais sumando de cada parte que ven, pois pues eso importando novas fórmulas, non? Exactamente. Unha cociña, cando sale unha persoa así que é capaz de aquilatar todo ese conjunto de, de influencias, pues sale un domingo, como o que tivemos na semana pasada, uh -huh. que desde luego un maestro, alabá mediáticamente é moi conocido en toda a España, ¿no? uh -huh. porque é eh, un que concilia millor todos os platos exóticos con unha cociña tradicional daquí. É unha excepción. Pese que é o director da cociña que do, do Balneario de Rio Calde, pero tamén é do, do Balneario de Arloia, Mm. es eh, do da, do Vallari outro que lle queda a San Rosendo, vale? o de o, o de San Clodio. Parecido. Bueno, agora quando me acordo esa sí. Pois este o o Layas, eh, o, o, o del Layas. De ah, del Layas, si sí, si sí, sí, sí, sí. Pois eh, e eh, desde logo é eh, unha persoa que está presente en todos os actos eh, cando hai algún acontecimento gastronómico e está aí presente ¿no? para facer uh -huh. as súas aportacións e os seus lugares eses conhecimentos tan extraordinarios que ten e ademais é un magnífico divulgador ¿no? como pudimos comprobar a semana pasada ah, se expresa perfectamente si, si, si, si perfectamente, ademais un, eh, un home que estuvo percorrendo pois. Pues, medio mundo eh, aquí, en Cataluña estuvo traballando tamén eh, en fin en bueno. varios sitios, ademais dos sitios así máis paradigmáticos máis eh, eh, sí. eh, emblemáticos da cociña ¿no? uh -huh. eh, estuvo por aí pois pues, traballando e eh, eh, eh, eh, aprendendo ¿no? porque realmente é realmente unha persona que onde vai aprende fixeron uh -huh. eh, varios programas de televisión aquí que, do, do, sobre o momento culinario aquí da zona da Baixa Línea Eh, o domingo é sempre que vai aí de a afición O que presenta todas esas Esas eh, A divulgación Presencial ¿no? uh -huh. Bueno, vamos adentrarnos en ti En a baixa Límia Xa que te, te, te, temos a cuestión de falar contigo Que, que, que novidades O que cousas co, co, nos podes Adiantar aos ao, nosos ouvintes De aquí, deste de programinha novo De Abaixa Llobregat Bueno, pois pues, eu... Eh, a aportar en, mira, en este momento esto nos sitio envidioso, no sé si o conte, pero bueno, ya mm. viño de Portugal, de lindos se tomaron café, que é o mellor café é do norte de Portugal. Claro. Eh, como dicen eles, eh, se si é o mellor do norte de Portugal cun España non xa lo ten en comparación. <risa> <risa> <risa> e e pare ina madalena que supeño que se conoce, non? O claro. sea, sí que se mm. nestes nestes eh, que hai aquí, en robledales, non? que que que dá unha sombra magnífica ao lado da capela de Santa de, de Santa Magdalena. Sí. estou preparando os traballliños que tiña ahora pendientes, no estoy trabajando sobre a iglesia de Río Caldo, acabamos de publicar un primeiro traballo nunha revista portuguesa e agora estou preparando o segundo, no. Uh -huh. Sabes que temos a iglesia de Rio Caldo que é un fenómeno de, claro. de, de peculiaridades, no? Sí, sí. Como se poden comparar con as pirámides de Gizé, <risas> eh, o mistério de Tegaía, tendo segredos que ainda non desvelei pero vais a publicar y, y ese secretos es, eh, os conoceremos a través de la radio también en ese momento, ¿no? Vale, ahora sería un perfecto. Poco, y las pedras, poco... que, que seguro que tienen, además de secretos, de una antigüedad de, de, espectacular, ¿no? No, no escondrís secretos que tienen dentro de ellos. Se tienen documentos y entonces, pues, vámoslo a hacer de una forma que sea bonita, ¿no? Uh -huh. Tal, ¿no? Vale, en vale. Eh, bueno, estamos trabajando también sobre el tema de... de Chamoso Lapas Sabes que se vai facer o Congreso o próximo O octavo Congreso O próximo o faceto dozoito Tengo que sea, no, facer unha ponencia aí Sobre Junias uh. O Seira, non? Que hai interrelación uh. Ah, sí, que teñen relación entre, entre dúas Claro, o Seira, O, o Mostrego o Seira Que é ese galego que temos aí Sí, exactamente mental, Que lle chaman o escorial de Galicia sí, bueno, sí, Efectivamente, sí. efectivamente. Pois pues, Eh hai que recordar que ese mosteiro perdido que está aí no alto da de montaña dentro de, de Portugal xa pero no, nas cumbres do Serra do Xerés aí escondido entre os restos o resto de ese mosteiro foi anexo o se pertenceu a, a Oseira durante todos os séculos da fundación no ano 900 hasta a, os restos que quedan agora non? <risa> ese esa vinculación clubo con a sede de acontecimentos es foi un traballo que levo investigando tempo, que después saca, esa, intentaremos sacar algo máis importante eh, bueno, pois pues uh -huh. vamos a dar un pouco esa esa influencia que hubo entre os dous, uh -huh. esa interacción entre España e Portugal nessa uh -huh. nesse vínculo eclesiástico, ¿no? Uh -huh. Eh, que ten, ten cosas se moi interesantes que... eclesiástico eh, tamén é tamais de, de de intercambio de de non sei de de de xantar de, de comida de, sí. de, de seguro que traspasaban de un lado a outro porque mm, por exemplo a documentación existe en con Guantao Oseira que en Guantao Seira mm, tiñan precisamente uh, transporte de, de pescado e de pulpo das rías, non? A, a, acaba de dar con o que é de terra do pulpo, non? Sí, mm -hmm. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Porque as pesqueiras tiñan propiedades este, os posesións dos monasterios, sí. tiñan a, a moita distancia, tiñan esas posesións que ya había que tributar, non? Sí, sí. Uh, e, entre estaban tributos en e pulpo verde e petrol, no? Eh, eh, como propietarios de varias pesqueiras e aí ven esa, esa característica de unha zona de interior porque sea o oh, a terra do pulpo precisamente, a no. Mi, que sí. melloro prepara, seca. Sí mm. Claro. Pues, eh, aí que dicho néstemos, eh, a mesa hai un elemento moi moi estimulante, non moi atractivo sobre o mundo de Junius e o do San Gonzalo. Cando veiches a San Gonzalo nos calendarios, San Gonzalo uh -huh. cuello, Cuello, pois foi un mártir, bueno, máis que mártir, unha persoa que morreu nas altas montañas do Xurís facendo de vindo a fel po, a pobación dela que pertenece aos obios, uh -huh. que han xeito tamén de de Junius, non, a súa vez, uh -huh. eh, de esas propiedades que tiñen dentro de España e ese fraile obade con talo cuello, pasando á montañas, pois morreu congelado no alto nunha destas cumbres de Fontefría, uh -huh. e bueno, producen as ocasiones de milagros que foi o que moveu aos veciños de unha outra poboación a ir a e encontrarlo arrodillado. Este efeito milagroso foi que sonaban as campanas de ambas iglesias, en unha -huh. tradición, isto foi no ano 1501, uh -huh encontrano arrodillado no suelo morto, congelado e mirando a... O sea, vale, e, vale. Eso, pues despois si... fui digamos como reliquia dele estuvo durante moitos anos a cabeza de ese santo, en Junias, uh -huh. hasta que desapareceu un mosteiro como tal, despois de algún incendio e a iglesia nada máis uh -huh. como, sí, sí, como sí. Como Bueno, e os restos do, do claustro e eh, algunhas cousas máis que hai aí, sí, sí, interesantísimas atrás, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí que dan uns arcos todavía colocados por aí, que dan o resto dunha cociña, donde, como característica, teña agua corriente na cociña, pero os, os canales mm. que levaban agua a cociña, incluso a pila uh -huh. de lavar eh, a louta na cociña, eran eh, sarcófagos de pedra dun monasterio de siglos anteriores, claro. Claro, pero claro. Pero que os claro. últimos Coñecidos como fregadeiros. Eh, por exemplo. claro. Eh. O sea pois eh eu eh, agradezoche moitísimo pola miña parte que para verte que me corresponde pois agradezche moitísimo a túa aportación eu coido que Armando eu vexo aquí medio emocionado coa túa aportación posto que el dicía holding em que me apadriñe un, un, un director antigo de da radio en en Cornellà pues, para min é unha honra Bueno, eh, aí estivemos todos colaborando eh? non sei qual é a función que tene cada un porque aí eh, o que traballar e intentar sí. dar de Galicia un pouco de intentar transmitirlle un pouco de que nos chegara de Galicia era ¿no? exactamente o, o an, exactamente porque eu an que últimamente onde máis colaboro non? Eh, teño estado moitas veces pero agora últimamente é quando máis pois por co tempo mo permite e entón pois Y entonces aquí pues para mí en ti pues eres una referencia. Sí, por favor. sí, sí. Eres sí. una no, para mí eres una referencia. Pa eh, bueno, um... esa... Sabes Armando que conta comigo canto queiras, está na disposición porque sei que a través tú o pois, público de chegalle tamén aí aos galegos. A, a, a, en fin, a pode contarlle algo e ojalá fora interesante. Sí. Claro que é, claro, claro que é tanto que interesante. Claro que é, esas publicacións ainda será máis interesante eh, eh, porque ademais seguro que as comentaremos en directo para todos os nosos inte. Eh, exactamente. Sí. Sí. Desde logo eh, Esta semana xa non pode ser, porque pois estamos falando ahora... Sí. Estou pillado aquí, de... De en Portugal en este momento, pero esa vai a cobertura mm. telefónica de España, eh? Mm -hmm. Pero, uh... tócanos este próximo sábado... Esa sí, vez que... é o último, bueno, antes de das vacacións de, de Semana de Santa. Pois temos, vamos a ter a, a, precisamente a un gran historiador de, de Chamor Solamas, Aha, foi atogo uh -huh. ao encargos políticos, pero el destaca máis polo seus reales conocimientos que Francisco Fomega Piñeiro, non? É catedrático tamén en este neste momento por o tema de ocupar puestos relevantes, non? De de Vilanova da Cervera, uh -huh. que de Portugal. Uh -huh. sí. mientras mentas que é un galego ilustre, ¿no? <ríe> pero e que nos poda aportar, entonces, conocimientos do, do mundo transfronteirizo, eu eh, creo que fenomenales, non? Si, sí, si, sí, hombre. Pois pues será un placer e, ademais, unha satisfacción, unha honra para nós, eh, todos os que nos están a escoitar e a seguir, que tamén temos a emisión mediante internet, e, lo tanto, bueno, pues será unha unha grande satisfacción para todos os, nosto, os nosos ointes e seguidores. Pois, pues sí. Non sei sé si se podremos, se si Armando me requiere que busque alguna persona o próximo martes ou quando queiran, pois, pues eu aquí estou a disposición, pois, pues dentro do de que podemos e seamos capaces de facer. Eh, pois xa travesaría para o día 10, porque este martes que ven, pois non hai programa, porque temos a Semana Santa e hai programas especiales, e entón non o faríamos. Pero para o siguiente programa, que é o día 10, entón xa che buscaría unha... xa che diría que me buscarás algo, porque o outro día, como dicía, como solemos dicir, salvaxe, eh, salvaxe mucú. <risas> o non poder pero, pero, dar tú, conectado tú con conectado eh? o sea, que sí. pase que no, no, non ten o bonda de utilidad ¿no? claro, sí, claro, claro que si sí, claro sí. <risas> mm. precisamente por pol, o aprecio que temos e eh, por que sabemos das da, da túas preferencias musicais temos preparado para despedirte unha peza de, de música do seu último disco que se titula Alecrim Aldecri, porque además era un título que presentaba ahí iba por los premios Aldecri, exactamente, a... exactamente eh, sí, sí. ese es un dos premios que va que he recibido aquí por la a federación me parece que entidade desde e bueno pero pues ese momento non estaba ah, mm. o que distint non era mm. <risa> non ten o dón da ubicuidade non era posible poder facerlle <risa> exactamente pois pues ¿no? casi o ten porque días antes estuve con ela en lóvel precisamente non funeral de aquí da un amigo sí. común entonces ela cantou unhas plegarias na iglesia que, bueno, puxos pelos de punta mm, claro, mundo, ¿no? claro, claro. é impresionante porque ademais sorprendeu a todos, non? e sí, a súa voz tamén sí, é tra unha transmisión extraordinária sí, sí. sí, desde logo é unha maravilla eu creo que, que o fado, o corazón do fado está na, na maña do céu non sí. é unha persoa que eu creo que é a que conseguiu levar que o fado tamén é galego, non? Claro. Porque se escuitas Lela, sí. se escuitas sí. o alecrim este que, que falabas agora, se escuitas, non sei, ten unha serie de cancións, negras Sombra, por exemplo. Exactamente. Que, pues, verás como dá ese toque de fado, non? Mm. Eh, que nos transporta a ese mundo eh, esa meza que eh. hai entre o sentimento... Eh, galego e o portugués? Efectivamente. Uh -huh. claro. Efectivamente. Uh -huh. Bueno, eso sí, que Mota che desexámosche des des unhas felices Pascoas eh, que che agradecemos moitísimo a túa dedicación cara á nosa mm, mm, pequena feina é que ah, bueno, pois que en noutra... a ver si somos capaces eh, Armando dice que a mellor ainda se chega aquí nesta semana santa a Galicia eh, bueno se che dá unha, unha chamada seguro que <risa> sodes capaces de disfrutar xuntos de algún de cafetiño de algún manxar eh, evidentemente eu advai aquí porque estamos falando dos mellores cafés do mundo eh claro. casi vale pena un esforzo si si si non eu si si si como sí. vaya como vaya eu douche un toque vale Armando, conto contigo. Bai, vale, moi ben. Eh, pues en nós de eso, deséchame Pascuas e que hasta, hasta o día 10. No, a no, vez, nos sábado. Eh, bueno, ah, hasta no. hasta sábado. Sábado. Esa, esa sábado volvemos a contar contigo. Eh, después, eh, galegos no baixo o día 10. Vale. Eh, xa che diríamos algo. Moi ben. Pois, unha aperta grandiosa. Un, un, un eh, Esta, esta e música de María Doce. Que están en a vos, a galegos do baixo Brega con una cobertura, digamos, de, de, de emisoras en galego, de, de bolsos en galego. Gracias, gracias José. Una aperta muy fuerte. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo semia Bueno, eh, Xulio Fai poucos días mm. Se ve que foi Isaac de Azpardo foi nomeado Cillo adoptivo da provincia de Lugo Aunque el non era galego Eto, perdón, non era lucense ah. Que era de Pontevedra De, de Buisaca, concretamente mm. eh, Un dos fillos foi o que Reculleu o premio deste intelectual galego Que foi pouco que Que fai pouco que faleceu De, eh, foi na diputación de Lugo que otorgou este galardón o preside, eh, foi o presidente da diputación en eh, Gómez Besteiro, entregulle o diploma ao seu fillo Díaz uh -huh. e entregou entre tantos pois foi neste salón pois cheo de xente de diputados. Hasta incluso estaba eh, o ex parlamentarios o -parlamentario sea blanco. tamén uh -huh. e outras autoridades máis, tamén da xunta e tal nun auditorio cheo de, de altas autoridades e dixo que dos proxectos máis importantes diciu fillo dos proxectos máis importantes de seu pai de Aspardo era pois a, rehabilita a rehabilitación do complexo de Sargadelos esa frábica que claro, muita xente claro, claro. pensa que solamente é para facer luz das, no? No, no, no. ali é donde podes atoparte pois esa cultura galega Sí, hai un ah. museo, hai a Edicións do Castro, hai o ah, Seminario de Estudios Galegos, o laboratorio sí. de industria e eh, comunicación. Hai un instituto tamén, hai, bueno, verdade que un laboratorio de formas. Eh, exactamente, que ali podes ir conta, encontrar as caritaturas, porque xa que Teaspardos tamén facía caritaturas como facía Castelar. Claro, claro, si, si. E entón pois rehabilitou todo aquilo e eu fui vendo cando eh, todo limpou arrededor onde estaba hasta o Paseo dos Enamorados. Sí. Sí, amén, sí, todo feito ao lado dun río, pequeno río sí, sí. En fin, unha, unha fermosidade desde logo A verdade é que mm, é unha magua que, sí, Morre precisamente a poquiño deste Este grande da nosa cultura Vanse acabando, acabando os voos sí, da nosa cultura eh, Pero tamén dixo o fillo Que non quería que o nome de seu pai Fora utilizado para ningún partido político Non, coido que non o farán Non, creo non que, pero, que a, que non pero farán. bueno Hai xente que se abraza en seguida Logo pon medallas Xa sí, sí, sí, sí. sí, sí. sabemos por donde vamos bueno. Pero bueno Eso Despois pues... de máis noticias Noutra ocasión vamos a intentar de facer unha boa mm, Lista Nas sí. noticias para que os nosos ointes teñan eh. máis tá, máis cumprida información, eh, agora xa vamos rematando noso programa. Eh, que se parece si escollemos unha peza de música para dicirlle adiós ou non sei se tes algunha cousiña máis para comunicarlle que no. volver a repetiryllos nosos ointes que poden escoitarnos por internet, que poden mandarnos os uh, as asus, súas xerencias eh. a galegosnobaix@gmail.com. Ese, non? Pois pues, o blog, ese eh, o blog galegosnobaixoblogspot.com. Vale. E se nos queren chamar a través do teléfono Pois pues, tamén enlo damos Que é o 93 654 1400 E tamén o 654 1500 Ben Ata vinderás Emisión que será O 10 de día 10 O día 10 de, de, de, de abril estaremos aí aquí Pois de 4 a 5 como cada martes E así que amigas, amigos Xulo, gracias por acompañarme Damián, tamén, gracias por acompañarnos ya. E nos vamos a despedir con María do Ceu E eu Despídome con esas verbas que teño prestadas hmm. Que son Que a fogueira do espírito Non deixe de cantar vosas vidas E que a fogueira do lume Tampouco deixe -me de cantar os vosos fogales. así que amigas, amigos, a pensar en positivo edico 10 de abril de, cin, de que é o martes de 4 a 5